Thank uh you. -huh. Goeiemiddag, allemaal wat ingeskakel is en ja, op hierdie Sondagmiddag is dit uh, uitspan aangebied door mei Ludwig Venter en uh, al die van Kimberley af, wat een baie saai dag lyk vandag uh, Je weet, is het dit, dit, dit, ons kan duidelik voel, ons is nou in die winter maar uh, wat nie saak maak jy is nie, maar as het net beter wil lyk achter uh, buitenkant Dit is rarig een saai dag, dit is totaal bewolk en dit is, dit lyk nie lekker buiten nie. Uh, Misschien, uh, jy weet oor dit nie lekker is nie, maar uh, ja, dit is die dag vandag hier en die winter is hier, uit geariveer. Ok, vandag een uh, hele lys vol lekker luister muziek om jou in die naweek liem af te skit van jou af so dat jy recht is vir die week wat voorle. Ons skop af met, en hierdie ou was, jy weet, een oorlogbabe gewees, hy was, gedeel in die oorlogsjare, was hy uh, nog een tiener gewees, en ek praat nou van, uh, Pat Boon, Pat Boon was geboore, 1. juni, 1934, so hy was so, by wat, uh, 7, 8 jaar oud, in die middel van die Tweede Wereldoorlog um, en uh, sy, sy uh, name was uh, Charles Eugene Patrick Boone hy is in Jacksonville in Florida is hy geboore sy, geboor. sy school twee in, in Nashville hy is die hart van country muziek natuurlijk en uh, hy trouw later met een van die country sterre van daar die tyd tyd is uh, uh, uh, Red Folly Met, haar doch, met sy dochter nou Shirley word dan so ingetrek in die muziek wereld nou net tussen 1956 tot 63 was Pet's muziek al 54 keer op die Hot 100 billboard was sommige mense selfs bekende zangers nooit kon rechtkroom selfs eenmaal daar te wees nie op die Hot 100 He, ons gaan nou luister na sy immergroen diekie, sy uh, seker sy heel bekendste en dit is natuurlijk jyp, Pearly Shells, en dan direct na Pearly Shells, gaan ons ook sommer luister na Love Letters in the Sand dit is sy ander groot jyne gewees hier is Pat Boone che yeah. goes into blue early shadows groot geword het, en sy competesie, jylle sal nie geloof as Elvis Presley en, wat is het, Cliff Richard en die klomp, uh, en hylle was allemaal groot, groot name op die tijd, jy weet, het was so, so half en half, sal ek sê, direct na die Tweede Wereldoorlog, en die mens het nog net beginne om hulle voete te vind na die oorlog, en beginne uitkyk vir heroes en vir idols, en ja, en as jy op die bandwagon geklimmer die tijd, Uh, het jy gauw gauw naam gemaakt en so het Elvis en Pat Boone, en, maar Pat Boone het seker die vlek vrije lewe, uh, wat ek nog van gehoor het, jy weet gewoonlik as die mense in die genre ingaan van uh, popster en so aan en bekendheid en als, dan uh, is daar het ander dinge wat beginne oorneem daar, Pat Boone geen geramd is in die kas nie, hy is nog net so suiver, soos die daar. Oké, okay, Pat Boone, dit was hy geweest. Nou kom ons by een ander, een dame, oké okay, ja, sy het geval op een stadium, ek praat nou van Connie Francis, uh, sy is geboor as Concetta Rosa Marie, Franco Nero, op 12 December 1938, sy is Amerikaanse popzanger en toonaangevende vrouwelike zangeres in die laat 50 50's en vroege 60's alweer haar a, a kaart succes in die tweede helft van 1960 afgeneem het, het uh, Francis' top concert aantrekking geblei, ten spuite van uh, verskye uh, ernstige onderbrekings in haar loobaan. Nou, uh, ja, sy is tans seker hier so wat 87 jaar oud, uh, Connie Francis, en uh, ek sê eers gauw gauw, voordat ons na haar luister, sê ek, goeie middag aan Letty, dankie dat jy ingeskakel is, ek, uh, jy sê die programskop vir jou mooi af, en weet jy hou van hierdie type ou muziek, uh, die lekker luister muziek van daarie dag, en jy stier groete aan amal wat ingeskakel is, uh, Jan Poole, jy is ook ingeskakel, en jy sê, uh, jy van die lekker rustige muziek, jy hou twee met lekker luister, en die ander ook wat ingeskakel is, hier is nog heel wat, wat kom, ek, ek ons is terug, my, Connie Francis, wat nou vir ons gaan sing? en, sy syng vir my, of vir my, vir, vir ons, my happiness, dit is een wat, uh, wie die vrou, Vicky Leandros, of is het Lucille Starr, ja, Lucille Starr, hy uh, baie bekend gemaak het. Maar kom ons luister. My happiness Connie Fransus. Give me look. je Thomas Sangeres daar van die laat vijftigs vroege zestigs sal ek sê Sy was ook in die groep wat ek net nou van gepraat het wat so gecompeteer het uh, vir die uh, podium vir die eerste plek op die podium Ok, uh, ons stap nou aan en hier is uh, ou, um, ek het nie voorraag gehad om om eendag te sien uh, alhoewel net een kort tykje Uh, nou nie terwijl hy opgetreed nie, hy het maar net, ek, noem het maar, gekeier. Um, James Travis Reeves is op 20 Augustus 1924 in Galloway County, uh, Penola County, Texas, geboren. Hy het op die ouderdom van 5 jaar een uh, kitaar gekry by een oor die constructiewerker, wat om ook die koorde geleer het, en op 9 doen hy sy eerste radio uitsending, van 15 minute op een schrefpoot radiostasie. Jim Reeves, met die gouwe stem, en hy sing vir ons, uh, ja, kom ons maak sommer sy tweede liekie, maak ons ons eerste uh, gewaarde liekie ook, en dit is Whispering Hope, maar die eerste wat hy vir ons gaan syng is, baie waar, A Stranger is Just a Friend, You Do Not, jy weet ek het altyd as my vrou door toegaan, dan het ek saam gerei, en ek het in die kar gesit, dan kyk ek maar die mense, roep, roep, roep, roep hier, hier, en weer, voor die kar voorbij loop, en, uh, dit is nogal uh, lekker om so in die kar, tussen te sit mense kyk, en, dan, som ek naderhand op, jy weet, daai ou, lyk of ek en hy vriende kan wees, ok, ek ken hom nie nie, maar, uh, dit lyk of ons vriende, en daai ene nie, ek beslis nie, en, en sovoorts nou, hy sê, a stranger is just a friend you do not know, en uh, dit is so waar, so waar hier is Jim Reeves, eerste ene a stranger is just a friend en dan direct daarna kom, hoespringhout ons gewijdeliekie, ons eerste ene. If ever your life is lonely Whenever you're feeling low, there's one thing you must remember. A stranger's just a friend you do not know. I'll pass along this way just one time only. A fleeting moment in eternity Why should I spend my life alone and lonely If just a word of friendship is the key A warm smile can bring me true love A warm make it through, there's no need for being lonely, a stranger's just a friend you do not know, no matter where you go, of this you can be sure. A stranger's just a friend you do not know. some shine to ma die gauwe stem Jim Reeves altyd so ongeforceerd hy, hy syng natuurlik dit kom uit sy mond uit nie uit sy maag uit nie, nie ja, as jylle verstaan wat ek meen dit is Jim Reeves wat so syng nou uh, ja, ek sien uh, Louisa Heinzmeier daarvan kroonstad, ek sê jy sê, jy blaai so dier ons met trikboek, nou ons het in 2012 het ons tydens re-enie van ons het ons uh, saamgekom en elkeen het sy story vertel en elkeen het sy story geskryf en uh, ons het, het soveel aspekte wat ons uh, toe in boekvorm ge, ge, ge, gedoen het en ons het toe die boek laat publiseer en dit was in 2012 nou uh, uh, Louisa sê, sy is nou bezig om die raai boek te belaai Hy is vol inlichting van ons amal, wat het ons na school en wat en waar is jy nou en waar jy is jy pad enzovoorts, van elke een wat in die klas was. Nou ja, uh, is baie, baie interessant om so nostalgies, sal ek ook sê, om so te lees oor al die klasmaats se doen en late. En uh, ja, sy sê, sy sit nou en blaai dier die metriekboek van ons, terwijl sy na die muziek luistert. Uh, uh, lekker dag vir jou uh, Louise, uh, geniet wat jy doen <laughs> Het klink vir my soos die ding om te doen in hierdie weer wat ons vandag hier het Ok, ons gaan aan en ons kom nou by Ja, hierdie dame, lik my sê het het lomp blikies oor voels En ek praat nou van Min Shaw Sy is gebore as Wilhelmina Jacoba Weweers in Johannesburg, 26 november 1934, sy is Afrikaanse muzikant, sy is de sangares van vooral licht Afrikaanse muzik, maar later ook van Afrikaanse, sowel as Engelse gospel muzik. Sy het bekend geraak met die liekie, Jy is my lieveling, wat natuurlijk uh, een rolprint ook was, uh, wat uh, met die selfde titel. Nou, ja, uh, van die uh, echtpaar Sissy en Willie Cooper, wat die liekie geskryf het, Uh, en hulle dit in die dertiger jare gecomponeer Die Likie was die themalied vir die gelijknamige rolprint soos ek gesê het uh, van 1968 waarin sy tegenwoord Frans Marx gespeel het Nou, Munchot het in 2015 vir Sean Meinaard aangestel as haar bestuurder, op 26 januari 2020 is min ingehuldig as levende legende in Zuid-Afrikaanse legende museum, sy was een van slechts 20 legendes, van wie daar een borstbeeld ook gemaakt is, uh, verplaasing in hierdie uh, museum, noem het dan so. Nou ja, um, van haar gaan ons luister, uh, die eerste ene gaan wees, waar sy alleen sing, en dit is natuurlik kleine nachtegaal, en dan gaan sy saam met Lance James vir ons aanbied die aandlied van die VULS. Hy weet sy, hulle twee doen ook saam in die kokke wiki en uh, so, dis die wat ek sê, sê uh, baie van haar likies gaan dan oor VULS. Muncho, kleine nachtig al, en dan Muncho en Lance James aandlied van die VULS, baie gewulde likies, baie twee sangers, Zuid-Afrikaans. Oor die dar, die da langer en die blomme gaan reedshoog Bom dien te me, sy skoonheid, en sien weer van jou. Kleine nagte gaan, sing nou die hymns termaal. Jou liefes skud telentelik, maar nog niemand in die wêreld ken. Hoor die eerste maal jou skoon en melodie wat die hele land se hart te vang. Jy vlieg van boom tot boom langs die waterstroom en as jy vloeg jou naam dra, revolusie het ons harte bra. het verhoog gewulde, sang paar en wel, al twee op sy eie reg oog, as hulle soloes gesing het, Muncho en Lance James. En hy was een ouwerige gentleman die ouwe gewees, uh, Lance James. Ek het hom ook een dag uh, geontmoeda en welkom, wat hy vir my uh, pamflekkie geteken het met sy, met sy foto op. En toe gee ek die pamflekkie vir die meisie wat laans ons gebleid het. Ei, so spuit, ek moes omgoud, ek wonder of sy hom nog het. Um, maar in elk geval, kom ons stap aan, en, en nou kom ons by nog een Suid-Afrikaanse dame, en oh, sy was die wereld vol gewees, en sy het aan die wereld behoort, nie net aan Suid-Afrika nie, en ek praat van Maria Sophia, wie is dit? Ah, uh, Rai Mimi Koertse, geboore 12 juni 1932, en is een Suid-Afrikaanse soprano, uh, op 26 januari, 2020 is Mimi ook as levendige uh, of levende legende in Zuid-Afrikaans legende museum ingeldig, net soos Munchau voorhaal, en sy was ook een van slechts 20 uh, Zuid-Afrikaans legendes van wie een boorsbeeld gemaakt is vir display in daar die um, uh, plek die legende museum. Ok, nou uh, sy was eh uh, Sy het in, in Durban, het sy aan die Hoor Meisieskool help mekaar, in Johannesburg het sy gematriculeerd. Daarna in 1949 met sangstudies in Zuid-Afrika begin, haar eerste sangafrichter in Johannesburg was Amy Parkers in. Haar debiet vertoning in Zuid-Afrika was om handel, se messaiers, te singen, by die Johannesburgse stadsaal, op 11 december 1951. Nou hulle trouw toe, en sy uh, met die uh, omroeper, van uh, die inkompenis, en en David Engela. Sy het uh, Zuid-Afrika, in september 1953, na Londen verlaat, en daarna, uh, via Den Haag, en Wene, in januari 54, het sy saam met Maria, Hethof, en Jozef Wit begin oefen. Nou, ons gaan luister na Mimi, ons gaan weer ook twee van haar liekies luister, en uh, eindelijk is al twee, uh, ex, uh, alhoewel in nou in Afrikaans is, uh, is dit gesing dier Nana Muscoorie ook, al twee van hulle. Die eerste is liefdesvreeg, wat in Engels, wat uh, soos uh, Nana Muscoorie omsing is, liefdesvreeg is, Plaiseerde Amour, en dit is in Frans, ja. Mimi Koertse, en die sing dan ook, Rose, oh ach, Rose, Rose bring groet aan jou, en wat in uh, Engels dan, soos uh, Nana Muscuri sing, The White Rose of Athens, nou, dit is die White Rose of Athens, wat vir Nana Muscuri aanvankelijk so beroemd gemaakt het. Ons luister, Mimi Koertse, Liefdesvreugde, de Amour, sy, die nachtigal stem miskien is het sy wat uh, uh, min Sean net nou van gesing en toe sy kleine nachtigal gesing het Mimi Koertse prachtige stem uh, klink soos engele gesang uh, soos die daar met lim ok, nou gaan ons na uh, uh, dame met een uh, meer ander genre as die wat ons nou net geluister het, ek praat van Petula Clark, in 1964 was sy een reese tref in Frankrijk en in die 60s was bezig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pire Record, Stoney Hatch, het het ook goed besef en gevolglik vir Petula, eh, vir Petula nie, nie Petula Clark in Parijs Frankrijk gaan sien en voorgestel dat sy weer iets in Engels moet sing om 'n hupstoot aan haar loobaan te gee. Sy het direct na die Likkie Downtown was opgeneemd En, uh, ja, haar gewoldheid het somme dadelijk weer gestuig. Nou, ons gaan nou luister na twee van haar likies. Ek het altijd gedoog hulle, dit is diezelfde likie. Je die weet, die eerste een is, is, this is my song, en die andere een is, the song of my life. Maar toe gaan luister ek hulle nou apart. En, ja, is twee verskillende likies. En, dit was in 1967, wat sy hierdie twee likies gesing het. Ons luister na Petula Clock, this is my song, en dan die ander ene uh, The Song of My Life lekker luister, hier kom hulle Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world you enjoy. Same old story Through Through all eternity Yeah Tjula Klaak vir haar gesing het en die eerste ene wat sy gesing het is This is my song, uh, dit was uh, dink my tweede uh, kenlikkie vir my ander program uh, wat ek nou vrydagmara speel uh, tref vir so'n tot nou en uh, ja, uh, This is my song was my tweede kenwijsie vir daarie specifieke program um, Tjula Klaak 'n okay, hierdie ene Oh my oh my my oh my. Eh Silky van die Britse rockgroep Slade wat in 1983 vrygestel is as die tweede album of die tweede enkelsnit van die groepse se 11de album stereo album eh uh, The Amazing Kamikaze Syndrome en het in 1984 as die tweede solo van die album se Amerikaanse eweknie Keep Your Hands Off My Powers and Play Die Likie is uh, geskryf dier hoofdzanger die Holde en basgitaarspeler Jim Lee en vervaardig dier uh, John Pinter. Nou, ek uh, ja, weet nie of dit uh, enig is van die hele aangaan nie, um, maar ek noem het nou net, jy weet. Uh, dit was nummer 2 in die Verenigde Koninkryk en was ook die groepse tweede top 40 treffer in Amerika waar dit uh, nummer 37 bereik het. Ons luister na Oh my, oh my, van Sluid. Lekker luister. as hy, daar is een bewys nou hoe tye verander het, nee. my doel om op hierdie program net lekker rustige muziek te speel, en in die ouda, sou ek daai ene beskou het as verskrikkelike rock en, jo, Metallica en, ek sou my heeltemaal een ander kategorie ingezet het, maar, uh, soos ek muziek vandag sien, uh, val hy vir my ook in die rustige klas, al is daar die lawaai met die guitar, maar is een mooi lawaai. Okay, ons gaan aan en ons kom nou by. Weet, ek het gister het ek my, my niewe cellfoon gaan haal en uh, nou, dit is klompgoed wat nou oorgelaai moet word en ek ek ek ek en ek krijg nou vanochtend krijg ek boodskap die so uh, Congratulations, you have successfully subscribed en die ding wat ek vorige subscribe het, dat ek nou vergeet, maar, dit sê, uh, jy kan hom nou al beginne gebruik, uh, vir die eerste dag gratis, en daarna, dan gaan hy negerante dag wees, en, uh, ja, om hom te stop, kan jy hier die link druk, en, jy weet, toch ook nie, heen, ek stel nie belang om, whatever het is nie, is een of ander game, of ek weet nie wat nie, maar ek gaan nie 9 rand dag betaal, om my game, en ek het nie aanzoek gedoen nie, en hoe word, kan ek approved wees, en ek druk toe daar op die, uh, to stop this, uh, just click on the uh, link below, nou elke keer as jy klik op hom, dan sê not found, not found, <laughs> nou ja, daar, word hy nou verplug, vir 9 rand dag, Uh, dit het uh, werk uit die by 200 iets per maand, jy weet, as jy 1 en 9 dag moet betaal, en uh, dit is iets wat ek glat nie in belang nie, en ek, ek het dit glat nie bestel nie, uh, en ek het nou net weer gegaan, toe wil ek om weer oopmaak, om te sien wat sê alles, en toe sê, uh, toe ek op omklik, toe kom my oomiddelike boodskap, one file, successfully, uh, wat, successfully uh, archived, ja, yeah nou waar is die archive, nee, ek sal moet morgen draai gemaakt weer by uh, die mense wat gister my phone vir my gekeet, uh, hulle moet een plan maak maar daar, ek gaan nie aan die gerant, maar hulle sê dit, kom soms direct van die uh, supplier, se, uh, rekening af, jy weet nee, ek stel nie belang nie, maar in elk geval, ons, sorry man, ek deviate, en uh, ja, ons kom nou by Waar is ons? Um, ja, kom ons luister na Michael, Michael, of wat noemel om, Michael Koeb, geboor 24 december 1944 in Savannah, in Georgia, Verenigde Staten, is een Amerikaanse mesikant uitvoerende hoofd van die rekordmaatskapie, of is dit die platemaatskapie, hoekom sal ek nou sê rekordmaatskapie, motorsport, motoreienaar en politikist, Hy is ook die stichter van Curb Records. Nou Curb het sy eie muzikale groep Mike Curb and the Congregation in die 1960s georganiseer. Hulle het vroeg in 1971 een top 40 popcomposiesie gehaad met die titel gesnij uit die album Burning Bridges wat gebruik is as die thema van Brian G. Atten sy rolprint Kelly's Heroes ek het die print geseen, ek weet nie, het jy nou omgeseen, um, ja, toe was uh, oorlogrolprint nog gemaakt, uh, nog uh, uh, uh, mooi, het uh, is een lekker print om te kyk, nou, die liedje het nummer 1 in Zuid-Afrika bereik, ons luister na, Michael Koeb Congregation, en, hy doen vir ons Burning Bridges, moet nie jou brug afbrand nie, gaan hulle nodig gee om terug te keer, ne, Winning Bridges, Lost Forevermore, en um, dit was die my Congregation. Ok, terwijl ons dan nou met die Michael daar bezig is, kom, ek gaan nou nog een Michael toe. En dit, hierdie, is een Michael wat ek nooit gedink het. Ek sal op enige van my programme ooit gebruik nie, let alone nog op een uh, uh, zondag uitspan program. En uh, ek praat van Michael Joseph Jackson geboor op 29st augustus 1958 oorlede op 25 juni 2009. Hy is die achtste kind van die Jackson familie en maak sy professionele debiet in 1964 saam met sy ouwe broer, ouwe broers, uh, Jackie, Tito, Jermaine en Marlon uh, as lid van die Jackson 5. Hy begint so die uh, loopbaan in 1971 en um, Ja, sy, sy, sy klank het uh, en sy stijl ook het uh, kunstenaars van verskillende genres beïnvloed. nou ons gaan nou na Michael Jackson luister en die liekie wat hy vir ons gaan bring is Heal the World uh, ja, goeie adviesie so ook van hom af Heal the World, kom ons luister There's a place in your heart And I know that it is love And this place can make us brighter than tomorrow And if you really try You'll find there's no need to cry And this place can feel there's no hurt or sorrow There are ways to get there If you care enough for the living Make a little space, make a better place, heal the world. wrong and only cares for joyful oh, gifts nou a vreun Dit was Gileola Sincuetti In 1964 het sy die Eurovisie Songcompetitie gewen Met daar een vir Italia Nou ja, ek kom nou achter Dat uh, <laughs> ek het Lomp dinge gesê Wat heel te mal was Ek het my asem gemors Want die mic was nie aan toe ek die plaat vir jylle ingeleid nie, en ek het so baie gesê gehad oor hierdie plaat oor, en dan gaan het nie weer haal nie, ek sê maar. Um, maar in elk geval, ek hoop jylle die plaat geniet, 1964, en die die, die, die sangeres is natuurlijk Gileola Singkwetti. Right, ons kom nou, kom ons doen weer een gewaai die ene, en hierdie keer is die universiteit, Exeter University uh, Singers, en hulle doen Abide With Me, आ <laughs> skare juig en ja op die draaitafel op die oomblik REM nou waarvoor staan REM is natuurlijk rapid eye movement Het jy al gesien het iemand len slaap en hy in hy droom hoe sê oor rond beweeg onder daai ooglede uh ek sien dit tot met my hond REM nou een van die beste groepe waar die Amerikaanse underground in die 80er jare uh opgeskop het was REM Uh, hulle ondertekening van 1988 met Warner Brothers, het hulle 10 miljoen dollar vir 5 plate besorgd. Nou, so onlangs is maart 2007, is REM uh, -E in die Rock'n'Roll Hall of Fame opgeneem en Barry het teruggekeer om 4 likies samen met die groep by die ceremonie in New York te speel. Nou, die groep se 14e album, Xcelerite, is aangekondig as uh, terugkeer, na vorm, en uh, dit het in 2008 verskyn, en die gedebuteer met twee nommers. Hier is hulle, en hulle maak, uh, Evergory Hurts, van R.E.M, is een van hulle, wel, mees onlangse uh, likies. Kom ons luister, is, uh, ek hou van die likies. movement, everybody hurts. Hier is ook een van my gunsteling meisies, of dames dan, uh, en ek speel haar nogal baie. En nou, sy het self gegloed dat sy in die krip gelee is om aan muziek te maak. Marielle Mathieu sy loobaan het op 21 november 1965 begin. Sy is gebore in Avanon uh, en was die oudste dochter van 14 kinders vir Roger en Marcel Mathieu, en uh, Miriel het haar eerste openbare vertoning gegeen, toe sy slechts vier jaar oud was, by een middernacht kerkdienst. Nou, as kind het Miriel haar geld, uh, wat sy as uh, fabriekswerker verdien, gespaar om versanglese te betaal. Hy sy, <laughs> uh, as een klein dochterkie by jou kom, en sê, uh, hy is so, so, so my spaargeld, uh, ek, ek sal haar somme verniet, Uh, op, op uh, lesse gee en so on. maar in elk geval uh, steminstructuur genaamd Lori Collier het Marielle as student aanvaar en sy was spoedig verwelkom as die volgende Edith Piaf van Frankrijk nou Edith was een groot naam in Frankrijk so om met haar vergelijk te word was een groot eer vir Marielle uh, Mathieu, nou ons luister na en sy synsamte kinderkoor, ek het nou net nie ek weet ek het vooreen gekyk waar die kinderkoor vandaan is, maar uh, dit het my ontgaan, soos hulle in Afrikaans sê <laughs> um, sy, sy sante Maria Delamere uh, ek weet, dit is iets te doen met die see, de la Mer, Lamer la is die see, ne? Okay, kom sy, Maria en Mathieu met die kinders Vous savez il y a quelques mois Et qui dirigeait cette chorale mondialement connue Les petits chanteurs la Côte bois Voici cette nouvelle chanson vous connaissez déjà de Miriam Mathieu Santa Maria de la Mer euh, Écrite par Eddie Marley entre autres Et c'est Miriam Mathieu avec les petits chanteurs qui est derrière qui va, va cette La statue regarde la mer Qui vagabonde Bleu, le vœu ciel sans hiver au cours du monde et la mer qui porte l'enfant à le cœur tendre aux prières tu as des amours Pleins de promesses Et parfois je la l'appellerai des yeux Quand tu me laisses Et la mère qui porte l'enfant N'a qu'une histoire Et c'est celle de tous ces gens sê jy daarvan, jo, my heel Mathieu, die sterkste dames stem wat ek van weet, rarig, hy dra hy, uh, sy syng bracht Ok, nou, die een, het ek ook so in my rond blaai het ek per ongeluk, of per geluk, per ongeluk, het ek op hier ene afgekom en, eh, uh, Is iets, iemand wat ek nie ken nie, ek ken hom glad nie, ek weet nie wie hy is nie, maar sedert ek om ges, ontdek het, gebruik ek om nogals baie gereeld. Nou die, dit is onder die naam van Stereo Chin Chan, nou die, die ou uh, verduidelik so waar oor het gaan. Hy sê, hallo daar, my naam is Erik en ek speel muziek vir die pret. Ek kan nie note of muziek lees nie, so alles word op gehoor gespeel. Ek gebruik ook nie tabs om te speel nie. Dit is hierdie, wat nie hierdie goedjies wat hulle uh, as hulp gebruik, hulpmiddels om muziek te maak, om te speel nie, so en ek weet nie hoe daar die stelsels werk nie. Ek maak my eie achtergrondsnite en Sommige van hulle was beskikbaar op iTunes, maar ek het begin om hulle amal te verweider. Ek wil uh, om verskoning vraag vir amal wat my mooi kommentaar skryf, waarop ek nie reageer nie. As gevolg van hierdie groot aantal boodskappe, het het onmoendlik geword. Om elke dag, dag ontvang ek so wat uh, 600 boodskappe. Ek waardeer dit, is vir my eer en baie dankie en dan sê hy ook net, dankie vir die mense wat sy muziek gebruik, en wat sy muziek geniet, dus al wat hy wil hee, uit sy jylle effort, om die goed op te neem, en daar te plaas, en hy, as min liekies, wat ek soek, wat nie op sy lys is nie, hy het omtrent al die liekies, het hy op gelijk gitaar opgeneem, ek ek gaan vir jylle twee van sy, eh, uh, liggies speel die een is uh, ek dink is die Bee Gees, ja, don't forget to remember, en die ander ene is Seiler, ek dink is ook Petula Klaak ok, hier kom Stereotjen Janse Erik met die twee, don't forget to remember Seiler sê, dit was Erik van Studio Chinchan, en ek challenge jylle nou, om aan die liekie te dink, en dan oor te gaan na, noem het maar, ja, op YouTube, en dan sit jylle die liekie se naam in, met uh, Studio Chinchan, en kyk, of hy daar sal opkom, ek is seker, hy sal maakie saak, wat jy aan dink nie, uh, ek dink hierdie ouwe reële spectrum gedek, en, uh, ja, Janie Mosterd, ek dink hy is van woorden is hy, uh, hy is ook bezig, of hy doen ook die selfde type uh, muziek op sy kitaar, en uh, ja, ek het lang van hom gehoor, hy het gereeld geluister, maar ek het lang van hom gehoor, maar in elk geval, uh, dit is dan nie still nie, ons beweeg aan, um, hier is nog een Suid-Afrikaanse dame, Rina Egoop, bekende Suid-Afrikaanse sangeres, Sy is in 1978 saam met Bruce Sanderson as wenders van die ATKV se crescendo aangewees. Sy verwerf uh, haar BMS, dat is nou muziekgraad, in die Noordwest Universiteit toe, nog Potgestroomse Universiteit vir CHO. Nou in 1970, sy was ook lucht van die Alabama studentengezelskap. Ja, so jammer hulle het gestop. Hulle uh, het soveel musiek vir ons gebring na ons dorpe toe en sovoorts. Nou, Rina het uitgeblink in alle facette en genre's wat dier so lis beoefend kan word, namelijk opera, oratorium, operette, muziek blij spelen, uh, die kinslied en uh, lichte muziek. Nou, op 26 januari 2020 is Rina ook ingeldig as een levende legende in Zuid-Afrikaanse legende museum, en sy was ook een van slechts 20 legendes van wie daar een borstbeeld beeld, uh, gemaakt en uitgestel is. Nou, ja, dit is nou al Mimi Koertse, dit is uh, uh, Minshaw en nou Rina Hugo, drie van hulle wat ons vandag op die program het, wat daar die uh, achievement bereik het. Ons gaan na Rino Higo luister uh, en die liekie wat sy vir ons gaan bring to do. Ek sien vandag die son weer schijn. Baie mooi liekie en sy sing het net so mooi. Hier kom hy. Een visser vaar uit, Voor die zemeel geluid, Van die katse strand, Gelag en Met die kinder geloof, En die vissermans hand, En dis ook gloeie, Sal terug op na my, In die zonskijn land, Ek sien van Son, senim more Die, die oog in sy muur, hoe net trots en natuur, en sy oggend klaau. Die amper begin soos die laine gees, die rivier water maar nog nie kon daar vir die krag hier na my, en die son skyn laan, ek sien vandag Amen. Okay. is seker nou so 2-3 maanden terug wat sy aangekondig het dat sy onttrek uit die muziekwereld, dat sy nie meer gaan sing of so iets, uh, ek het, uh, hier was op tv, uh, so iets geseen, maar uh, ja, dit is Rina Hego. Nou, die volgende ou het, ek hou hem baie goed uit, in die ochende, het hy die breakfastprogram gedoen op uh, Springbok Radio, saam met, was het Bob Kaat nie, ach, ja, Bob, Bob, Bob Courtney, uh, en uh, dan het hy ook hierdie piekebox, uh, surfshow piekebox, het hy saam met, uh, uh, ook saam met, uh, daar iselfde ook gedoen, met, uh, ek kan nie op hy ouse, nou, uh, is, my Courtney was die ouse fan gewees, maar in elk geval, uh, dit is Pieter Lotus, en die liedje wat hy vir ons gaan doen, is een wat hy baie bekend gemaakt het, in daarie jare, en ek praat van Pieter Lotus met, Sunday Girl. As I wake each morning at the cracker of dawn I hear the blackbird singing out my song And he sings it loud And he sings it clear There's no one fine Sunday girl, Sunday, girl, Sunday girl. there's no one that my Sunday girl. There's no one final than my Sunday close my eyes and I go sleep, I dream of her dancing down the street. With the sunlight shining through her golden hair, there's no one final than my Sunday girl. Sunday girl, Sunday girl. there's no one final. Sunday Girls, Sunday Girls, Sunday Girls There's no one behind us on my van Pieter Loutus, soos ek sê die, dit was Bapmoekoot nie, ja, wat die surfshow, Pekerbox, saam met hom gedoen het, dat was op woensdagavond, en, ja, money of the box. Oké, okay, um, Jesus, ook een van my gunsteling dames, en dit is nou weer uh, Lucille Star geboor as Lucille Marie Raymond Savoy, en, nou luister al hierdie men, joh, sy was op plekke geweest of dit is een plek met vele verwijsings, dit is in St Boniface, Manitoba, sy is groot gemaakt in Port Kotkotlim, Cot sy uh, Franco-Foundgemeenskap in Malayetville, British Columbia, nou ja, jo, waar sy geleerd het om kitaar te speel, nou, en sy het bas ook gespeel en mandolien, ons gaan na haar luister, Dusilstaar, uh, en V vir my het sy die heel beste uh, natuurlijke vibrato van enige dames stem en sy sy vir ons I love you as jy nie weet wat er in het is nie I love you, you, you no one else would really do 1966 wedding bells are ringing in the chapel just over the hill. They're ringing for the wedding my best friend Bill. For he'll wed the girl I love and I'd rather die. But to live I've got to choose. For I've lost her and I've lost a friend. But there's one thing I'll never lose. And that's the way she'd come to me and say, I love you.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 Lusel star I love you, you, you, ja, en, hier, ek wens oor hy, oh, wil stil blij, terwijl sy syng, hy sit die hele plaats kon af, en, uh, ja, en, en het jy opgeleid die vibratoe na stem, baie natuurlijk, en, ach, dit, dit vloe net, Lusel star I love you, you, you, Peter, Su en Mark, is die groepie, of die mense wat nou vir ons gaan syng, en hulle is uh, van Switserland, een Switse muziekgroep van Bern, dis waar hulle vandaan kom. Die lere was Pieter Reber, in 1949 gebore, sang, klavier en gitaar, Sue Shell, uh, sy uh, is gebore in 1950 in New York, en sy doen sang, en dan maak Dietrich, 1948 is hy gebore, en uh, dit is ook sang en gitaar. Nou, hulle het uh, Swoetserland vier keer by die Eurovisie Song Contest geteenwoordig. Pietersoon maak, wat ook bekend is vir baie gewulde liekie, die hulle amal ken Cindy, ne? Ja, uh, dit is ook een liekie, maar hulle vermaak ons vandag luister ons na Memory Melody uh, ook een groot treffer vir hulle gewees, wat vandag nog een groot uh, so, hy immer groen I'm going to do die uh, van Pieter Soen maak, en dit is a memory, a melodie. en ek sien Piet Venter is ook ingeskakeld al die daarvan ek hou aan die mekaar raak uh, Centurion, dink ek uh, in Pretoria's wereld en uh, ja, hy is bykie laag um, ons is amper klaar met die program en dan sien ek, Janni sê hulle, luister, Janni uh, uh, van uh, die Jagdkamp in Modemoli hy sê, hulle luister al van drie hier af, en hy sê, hulle, like wat hulle hoor, hy het een bykie gaan braai, daar by die, by die jagdkamp, en, ja, so, hulle is ingeskakeld, en hulle luister saam, nou ja, ek wil net noem dan, dat om sessier, gaan hy self ook inval, so ek hoop nie hy braai te langkie, uh, hy moet gereed maak, om in te val met sy program, wat natuurlijk, uh, Ramkat Country, is wat hy vir ons gaan bring en daar is altyd lekker lekker country muziek, daar hy self is country sanger, so hy ken van en hy weet, hy ken baie country sangers en uh, hy weet van country en hy bring altyd die mooiste met uh, ja, verskillende uh, kunstenaars wat, uh, wat selfs daar by hom opgetreed uh, by, by die jachtkamp se pap en So, ja, nee, Piet het my nou dat weet, hy is nie in Centurion nie, hy is in Moraletta Park. Oké, okay. uh, so, ek moet een note maak, everslid, ek kan onthou, want elke keer is ek dan, uh, hy en die ander een is Judy, uh, Judy, Judy Swanepoel, wat ek ook alweer die mekaar raak. Ek weet, sy is, is in Pretoria, maar ek weet nie, ek dink as in Centurion, ek weet nie. Maar in elk geval, ons stap aan en direct na hierdie program wat om 5 uur klaar maak, is dit die Bible wat gaan oor die boek Pessalms, soos aan ons gelever, dier dominee Gustav Opperman, daar hy sê, huidiglik woon hulle in eh, wat sê daar op die daar Koolsberg Koolsberg, eh, is hy daarby, eh, gereformeerde gemeente, en ja, hy bring vir ons die eh, Bible study, al jaren wat ons na sy bybelstudies hy het so pas begin met, wel ons trek nou al klaar by episode 22 23 van die bybelstudie wat handel oor psalms en hy vat hulle een vir een, een versie op een slag en hy verduidelik vir ons precies die hele opzet dat jy dit kan verstaan en ek so sê dat is een eye-opener van die goed wat hy vir ons duidelik maak, kan jy inzien, my wereld ja, ek het nooit so daar gedink nie, my wereld ja, maar in elk geval hy maak het vir ons baie interessant en uh, dit kom om 5 uur, dan luister ons daarna, en dan soos ek sê, 6 uur is het Jannie met die country ok kom ons stap aan ons kom na, weet hierdie sondagprogram van my sal nie uh, lekker program wees, as ek nie vanaan in my skorie in sit nie, sy is my ginsteling dame uh, ek hoop sy kom een hier in Suid-Afrika weer optreed, ek sal haar graag wil gaan kyk uh, al is sy nou al wat 87 amper, nee sy sal oor die 90 dink ek uh, weet sy vir jaar in oktober kan nou nou wat er jaar is sy geboor nie maar ja, sy sal amper 90 en sy eh uh, gaan keier nog hier en daar, loop sy nou rond, en, uh, sy kan tientale gesels, kan jy geloof, sy syng in tientale, sê hulle, maar eindelijk as ek hulle gaan tel, krijg so iets so veertientale, sy sê maar elke tal wat sy in sing kan sy praat ook, so dit vat, oké, okay, naam is Koorie, gaan vir ons, die eerste ene is, een, is eindelijk baie goeie klassiek, in die sin, dat sy nie woorde gebrek nie, sy ham, die hele liekie, is, is hier die sweet sweet love of mine, ham sy, maar, oh, haar stem klink soos een viool wat speel, en dan die tweede een wat ek gaan luister, ek dink het gaan uitspeel wees, met hulle uh, is, naam is Koorie, met La Paloma, kom ons luister ees na sweet sweet love of mine, hier kom hy. Let your sorrow take wing Let your heart ever sing Love As you cherish the memory of war. Love that a dove may bring you will find a dove waiting hand nou ons het gekom in die einde van die ding En ja, dankie Jannie Hy daar van my gewijs naan my schoorie is gebore op 13 Oktober 1934, dit makka 91, ja, en sy is nog actief. Uh, ja, en uh, daar, <laughs> Swart Ram Rolfana, hulle sê, dit is een van die dinge, wat haar so uniek maak, en uh, ja, oké, okay, ek gaan uitspeel met uh, My Eyes Have Seen The Glory, een gewijdeliekie, uh, gedoen door Sint Clement, en uh, net net om aan te slui dan by die uh, Bible Study program wat direct hierna volg, ek sê vir julle baie dank julle julle geluister het en ek hoop julle het geniet en uh, ons maak volgende week weer so lekker naweek vir julle of lekker week wat voorlee julle is ons nou recht vir die week, julle het die naweek so pas afgeskut. Hier kom Sint Klemit met My Eyes of Seen en Gloria gaan net het klein stukkie van ons speel net om die gevoel te kry van die gewaarde program wat die navolg, Bible Study vir Psalms. Lekker week vir julle!